Ja, velkommen til Marcus Reality-panelet Sæson 2 OnlyFans Special med mig, Markus Eklund, og mine to gæster for dagen, Tobias Friberg og Daniel Lone Wolf. Ja, tak. I tak. fra uh, Paradise Sæson 16, men måske endnu mere kendte nu fra OnlyFans. Yes. Kunne vi ja, godt vi er, jeg er sådan lidt op og ned over det hele, ikke? Det er sådan lidt... Er du lidt ned over det hele, eller hvad? Ja, vi er sådan lidt... Op og over over det hele ikke? Jo, men OnlyFans lige nu, i Hvert fald. Yeah, det er, fordi yeah, folk yeah, tænker yeah. tilbage på de der ting der. Og det billede, du lagde op der på. Ej, Philip Rogers er stadigvæk sport for mig i hvert fald derop for dig. Jo, jo, folk der snakker stadig om det, den. Gør det det? Ja. Ja, ja, det gør det. Det, det er sindssygt. Og selvom i er OnlyFans og al de her ting yeah, her. Ja, ja, ja. Nå, men prøv at drænge en helt uh, del at snakke om i dag, fordi uh, blandt andet skal vi jo ind på hele det der med fiesituationen situationen med jer to. Uh, hvad er det skilt der egentlig, men uh, selvfølgelig skal vi også snakke om jeres OnlyFans og hvad fremtiden byder på. Det bliver også virkelig spændende. Men inden vi går nærmere ind i det, så skal jeg lige komme med en disclaimer, Fordi at øh, jeg har jo også rækket ud til Fie selvfølgelig, for at hun skulle vide, øh, hvad. Altså, at, at jeg skulle have ind i studiet. Øh, for at hun kunne fortælle sin sidder-sagen. Mm. Hun er ikke vendt tilbage, så det er ikke, øh, der er ikke noget der. Men det er jo sådan en... Øh, hun skal jo også sætte sin måde ja, for at sige det. Så i dag er det altså bare jeres historie, vi hører om, øh, hvad der kommer til at ske. Og hvad der er sket. All Yes. Øh, bare roligt. Hun kommer ikke på til en telefon eller noget. Jamen, det må Ej, hun godt gerne. Altså, der er sgu ikke noget Kom hedder, kom hedder. Ja, men prøv at høre, øh, Lad os bare øh, gå direkte ud i det. Mit navn er Sinan Turkman. Og du lytter til Markus og reality-panelet. Det er fra det nye. Kender I ham, Sinan? Ja, men jeg tænkte lige, hvad fanden laver han? Er. <laughs> han kommer ikke med. Men prøv at her, Vi starter lige ud og hårdt, fordi at, øh, jeg skal jo have en recap på, hvad der egentlig er sket. Ja. Også fordi at dem, der øh, lytterne, vil nok også gerne lige vide, hvad er det egentlig, der foregår? Altså... Der foregår meget. Der foregår jo... Jeg tænker jeg, begge <laughs> man herover, han ved en del om, tænker <laughs> jeg. Ja, men det er jo det. Altså, jeg tror også, altså, du ved nok en del mere. Men Nej. vi alle sammen står uvedende tilbage. Hvad er der sket? Hvad sker der? Der er jo vildt mange ting på Reddit, for et, for et sted, der bliver skrevet. Ikke? Jeg står selv lidt samme sted. Også lidt uvidende, så. Du står også uvedende <laughs> en lille smule. <laughs> Æm, lad os bare tage den fra begyndelsen. så For I to har jo som sagt været utroligt store omtaleemner i løbet mm. af ugen. Og alle de her ting. Æm, men lad os, lad os bare lige snakke om det her med Fie. Ikke? Jeg vil gerne lige vide. Der sker det, at du får ligesom, hun kontakter dig først. Ja, det går jeg ud fra, Hun skrev til mig først, jo ikke? Altså. Jamen, det tror jeg. Altså, jeg er også sådan lidt... Hvornår altså, hun skrev til dig sådan noget, jeg er ikke helt sikker. Ja, for vi har ikke snakket om det der, men jeg, altså, jeg fik en besked den 6. Øh, et eller andet, kan jeg, det kan vi selvfølgelig se ind i beskeder, ikke? Ja, ja. Men altså, du, det var inden mig at Tobias ude at snakke om det. Jeg, jeg tror ikke engang, jeg nævnte det for ham dengang, faktisk. Nej, du har ikke nævnt det nok. Mm. Nej, lige præcis. For jeg var bare sådan, nå okay, du ved, så lige så, øh, så er der ikke mere kontakt der. Og så ser jeg hans story <laughs> efterfølgende, så kunne jeg godt regne to og to ud, og så var jeg jo lige pludselig Tobias største fan, og vi snakkede sammen hver dag og tænkte, det er fucking fedt det her. Jamen jeg forstår ikke, var det ikke dig, der lavede Onlyfans første Tobias? Jo, men det er mange år siden. Nå, og så har du taget den tilbage igen? Ja, ja, lige præcis. Karrieren. Okay, ja, ja. hvorfor ja. er det? Ja, han lavede det før mig. Jamen, ja, ja, ja, det, ja, det er du, det, før, jo. Ja, det, gjorde det, er en del år siden. Og så stoppede du i to en pause. Ja, så tog han en pause. Ja. Og så startede du igen. Og så startede vi igen. Hvorfor? Og så tog han lige fire ja. kort og så. Jeg tror ikke, det er fordi vi snakkede om det, bror. Hvad? Det der med at starte igen. Jeg tror det er fordi vi to snakkede om det. Ja, jeg var over vi at to besøgte Tobias og så sagde jeg til ham, jeg tror jeg skulle jeg gøre det her, det her, det her, og så fik jeg en masse guldkorn frem og og så hoppede jeg i gang med det, så Tobias han kom også med igen. Så det var mega fedt. Okay, mega fedt. så i startede ja. næsten op samtidig jo, ja, Jeg prøvede lige igen. at en landet måned bagud. Ja, et eller andet, du ved, det var i hvert fald der. Jeg kan huske at vi snakker snakkede om det, hvor jeg, hvor jeg havde det i spillekortene herover. Ja, ja, lige præcis. Okay, ja. så giver det mening, fordi du, det, det er ligesom dig, der så starter først op. Altså her gang. ja, den her gang. Ja, Nej, ja det er, det altså han startede først først op, ja. og så kom jeg med mit, og så startede et genoptog han jo så jo, ikke? Præcis. Og så skriver Fi så til dig om du vil lave noget porno sammen. Ja, da, da jeg Span. så offentliggør min. Mm. Så er jeg er all over the news jo, i ja. alle forskellige, og det er så der hun skriver til mig jo. Lige start, mm. og det var så der jo. No, så det og så gik der jo først noget tid. Ja, og ikke meget tid, fordi så skrev hun jo til dig. Ja, til ja. synlig eller <laughs> ja, det ved jeg ikke. Hun har skrevet til mig før. Jeg tror faktisk det var mig der skrev til dig den her omgang. Var det det? Ja. Nej. No. Ja. Det var dig der skrev til fire. Ja, ja, ja, jeg skrev, Hvad så? Øh, Mangler du stadig igen, fordi vi har snakket om det for et stykke tid siden? Ah. Oh. Ja, ja, men, kan du rejse i morgen? Du, sådan, ja, okay. Kan du rejse i morgen? Ja, det er også noget. Spurgte hun det? Ja, ja. Jeg det, også spontant, det, det også lige. Men jeg er også. Jeg er også mega spontan. Yeah. Ja, vi ikke gøre gøre det i dag? <laughs> okay, så, så så det der så sker det, er, så siger du bare fuck det, jeg tager afsted i morgen. Ja, okay, jeg, jeg kunne ikke få en flybillet, så det gik lige tre dage. Så det gik tre dage. Så jeg var lige flyttet til Odense. Okay. Min mor, jeg havde lige brugt de sidste hylder og reoler op. Ja. Og så siger jeg, mor, ved du hvad, jeg skal til Spanien og lave porno. det er hun til du er så vild, mand. Altså du, du har ikke engang været her i tre dage. <laughs> altså, vi Ej, jeg vi lige til at teste op her allerførst. du siger til din bror, jeg tager til Spanien og laver porno. Ja. Og så siger din mor, hvor Også du svild. vil, hun, fedt. Fedt, gør det. Forhåndskelelige en applaus. Ja, ja, ja, det er fedt. det. det, er det. <laughs> nej, nej, nej. Altså, hele min støtter mig, altså, 100%. Ja. Og, det, og, så, og så siger du bare, men hun synes, det var lidt hurtigt, eller hvad, fordi du har lige været der? Ja, hun griner bare af mig. Sådan, sådan er mit liv, ikke? Ja. Det går meget stærkt, det hele. <laughs> så er sådan, for fanden, <laughs> så, men gør det, og, ja, ja. og hygger Ja, ja, lige præcis. Okay, og så lander du der i, i Spanien. Ja. Så er hun der, eller hvad? Nej, jeg blev Sammen. hentet af hendes ven, chauffør, Toby hedderen. Ja, ja, ja. han har hørt lidt om også, ja, ja, altså, som er hendes roomie. Ja, ja lige nagtigt. Okay? Ja. Egentlig meget cool fyr. Jeg ja. kan jeg faktisk godt lide ham. Ja. Øhm, og så kører vi over til huset der, ja. og der rammer, eller lander jeg klokken 23, tror jeg. Ja. Og så bliver placeret i det hus der, og så ved jeg ikke rigtigt, hvad der skal ske. Ja. Så er jeg bare sådan, vi ses i morgen. Er det sådan et pornohus? Altså, er det sådan jeg et... tror, det er fisk pornohus. Ja. Og det... <laughs> ikke fordi, det indikerer, at det er rent porno, det er ikke, fordi der er røde lamper. og. Nej. På og sådan noget. Men du har ikke kontakt med hende overhovedet? Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, hun, <laughs> så... hun er sådan, vi ses i morgen. Jeg ved ikke hvad der skal ske. Jeg ved ikke hvad vi skal. Altså overhovedet. Og så er du bare øh, der. Alt, husk på alt det her det kunne være dig i dag. Jeg sidder der og surer til mig. Jeg Jamen, synes, det er meget jeg... sjovt. <laughs> Men med, med al respekt så, så tror jeg det godt at jeg lige har været forsøgt her <laughs> hvor du med hvor du ikke. Det siger han. du ikke. Altså. Okay. Og så er du bliver indlogeret i det her øh, pognehus som du tror det er ja. uden at have kontakt med Fie Og så sidder du bare der klokken om aftenen ja. i Spanien ja. og ikke aner hvad der skal ske i morgen. Ja, lige præcis. Okay, vildt. Og så sover du så bare der. Og så sover der, og så mødes vi dagen efter. Ja. Og vi kører ud og spiser en frokost, og så er det egentlig bare lige på og hårdt derfra. Snakker man så om frokosten sådan, nu går vi ud, tager bilen ud og så så vi her eller? Sutter jeg lige din pæke? Ja, ja, ja. Du skal tage mig igennem fuldstændig, fordi jeg ved ikke særlig meget om det her. Nej, nej, det er klart, det er klart. Hvordan fungerer det? Jamen, altså vi kører ud og spiser den frokost og snakker lidt om okay, hvad det vi gerne vil med det her. Hvor vil vi gerne hen? Altså, vi skal selvfølgelig tjene nogle penge og vi skal lave nogle fede ting sammen. Og så kører vi egentlig tilbage til huset. Jeg tror egentlig, den første dag var aftagen kun, at vi skulle lave noget kame. Så jeg var egentlig ikke klar på, at der skulle stå en anden mand at filme. Det var også første gang for mig jo. Ikke? Så, så, så, så, så når vi kommer tilbage til huset, så siger hun, skal vi ikke bare skyde vores første film? Og så står jeg der. Jo, det kan vi godt. Hvor fanden er min vækker henne? Ja, ikke? Fordi der, der står altså en fremmed mand mellem benene, på mig med et kamera. Ikke? Altså, og nærmest lige skal løfte. Med er den fremmede mand? Er det bare en random? Det, det er ham, Tobi. Så du, ham der Tobi, han, han tager ligesom alle filmene? Ja. alle tingene? Ja, i hvert fald for os. Jeg ved ikke, hvad Fie gør ellers. Nej, nej, jeg, selvfølgelig ikke. Men okay. i hvert fald for jer. Ja, ja. Så du tager lige noget ved Ægra? det bliver jeg nødt til. Ja. For det. Er, for stationsangst. Det, okay. Jamen, jeg, <laughs> jeg forstår det. Den gør. Og så, øh, så fungerer det, og så kører det bare. Mm. Men der er ikke aftalt, øh, hvad der skal ske? Og, eller sådan noget. Nej, fordi hun, altså, Fie er meget sådan, hun vil gerne have det så naturligt som muligt. Ja. Og jeg var meget sådan, jeg vil meget gerne vide, hvad der skal ske. <laughs> mm. Altså, virkelig gerne vide, okay, hvordan skal vi gøre det? Altså, hvad for nogle stillinger, så at sige, skal, altså skal vi lave? Ja. Øhm, men det var egentlig bare sådan lige, lige på og hårdt. Og så var det egentlig bare seks have sex og skulle prøve at glemme det kamera. Men, uh. men han var... Han, nej, han, han var sgu god til det, må jeg skulle sige. Var han det? Ja, og jeg prøvede virkelig at undgå øjenkontakten. Det, ville, det, det var meget ubehageligt. <laughs> Kiggede du ikke ned i kameraet? Nej, det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg fandme ikke. Må, må jeg spørge dig, det ved måske Daniel også, og sådan noget. i forhold til jer, det der med at lave porno, øh, er det ikke noget med, at man skal jo komme øh, senere? Altså, du kan jo ikke mm. fem minutters video. Altså, ah, nej, nej. Hvordan fungerer det? Hvordan kan man gøre det? Du kan starte, på at jeg ved godt, hvordan jeg gør. <laughs> Jamen altså, igen, alle folk har nogle forskellige teknikker. Og og nogle har en eller anden grim kvinde sagt med respekt ind i deres hoved, som gør, at de ikke kommer. Og du så er der... Altså, jeg prøver at fjerne mit fokus ved at lave alt muligt andet, skifte stilling, alt muligt andet. Mm. Det fungerer for ja. mig jo. Så du, altså, vi alle sammen prøver at komme alt for hurtigt. Det har alle mænd. Sådan mm. det, og det der er der ikke nogen, der gider. Mm. Du ved, stay in the må game. ikke se på. Nej, lige præcis. Heller ikke se på i det her tilfælde. <laughs> ja, ja. Så du, det handler om at have nogle teknikker for sig selv. Mm. som gør stay in the game. Og jeg har min, og jeg tænker også at du har din jo. Jamen det er lidt alle det samme, ikke? Altså jo, jeg jo lige ja. præcis. Lige Whatever makes you blow both float. Er ja ja, det præcis. Men det gælder om også ikke at få tænkt alt for negativt. Du må ikke tænke på en alt for grim. Den virker slet ikke for mig den teknik der. Hvorfor den virker slet, bror? Når det gør den ikke? Nej. hvorfor bruger du ikke det? Jamen fordi den må heller ikke falde ned, så det er sådan en gylden ja. mellemvej. <laughs> og det er så sygt. Det er faktisk en altså, Jamen den der den virker slet på mig. Det er faktisk. Bruger jeg, pff, jeg bare. Det, Jamen, jeg bruger også det der med at sådan, tænke på noget andet og og så, okay, så kan jeg tage øjnene over mod ham der tobe, og så... <laughs> <laughs> og så, så sker der et eller andet. Men det gælder om ikke at kigge for meget på ham. Fordi hvis du kigger for meget på ham, så går det ned, og det er der altså heller ikke nogen, der gider se. Men også hvis du så knaller og kigger på hende, og du tager en bagfra, du, det skal man heller ikke kigge for meget på, Nej. fordi så eksploderer du også jo. Så det er meget sådan... Det er, er en grænse. Ja. Så det er bare Tobias, der kigger op i, i loftet. Sh -sh -sh -sh -sh. Ja, <laughs> det er tæt på. Ja, okay, jeg har bare altid været <laughs> lyskig på det, men, men så knaller I, dig i hvert fald og fint. Mm. og I får lavet den her video... Øh, og så er det slut, så snakker I ikke mere sammen, eller hvad? Jo, jo, så sidder vi og redigerer, eller hun redigerer videoer og, og ting, og så ligger vi lidt en plan for, hvad der skal ske. Jeg skulle være der i 14 dage, og vi skulle filme og kame og sådan noget. Hver, hver dag? Ja, hver dag. Det, skulle, det, det var den oprigtige plan, ja. vil jeg så sige. Ja, og så tog du hjem tidligere? Ah, øh, det var faktisk cirka, cirka til tiden, men hun spurgte, om jeg kunne blive længere, og det havde mm. jeg ja til, så. Og det havde du sagt ja til? Ja, ja, ja. Okay, så, så, så, så det er strictly professional. I skal bare knalle hver dag og ham der her Tobias han filmer som kameraman. Ja, lige præcis. Okay, øh, så pludselig så sker der jo det der, som vi ligesom skal komme ind på nu. Mm. I bliver uvenner. Der bliver nogen. Jeg er ikke uvenner med nogen. Nej, men så ikke uvenner. Hvad hedder det? Det hedder, øh, I bliver øh, eller hun er måske uvenner med dig. Ja, det, det, det, det tror jeg. Ja, yeah. det tror jeg. Hun er uvenner med dig. Øh, hvad er det der sker? Jamen det er jo også det, jeg, altså, jeg stiller mig selv spørgsmål også, og jeg står også lidt som et spørgsmålstrengt spørgsmål. Okay. Fordi jeg kan ikke se, at der skulle være sket noget som helst. Overhovedet. Nej. Altså, jeg, jeg ved sgu ikke, hvor det kommer fra. Eller jeg har en idé om, at... Jeg tror, Fie, hun er blevet lidt for glad for mig, lidt for hurtigt. Mm. Og så luftede jeg lidt idéen om at lave det med en anden, også dernede. Og det var hun ikke særlig glad for. Nå, en anden pige. Ja, ja. Så ja. du er uh, Ja, en trekant, men, uh, men der var sådan en anden pige, der gerne ville filme noget OnlyFans med dernede, og sådan noget, som jeg mødte. Åh, ah, Men uh, sådan men... en community i Spanien? Eller... Ja, ja, det kæmpe pornoby. Er det det? Kæmpe. Kæmpe alle sammen bruger om noget. Varm os. Ja, ja. Du skal også ned dag. Ja, Det så. skal jeg da tydeligvis. <laughs> <laughs> okay, så, og det, det var hun ikke så glad for, den idé. Nej, det var hun sgu ikke. Ja. Og, og tingene begyndte at ændre sig en lille smule. Det begyndte at blive mere personligt frem for at blive professionelt. Og der kunne jeg godt mærke, det var bare et kæmpe rødt flag. Mm. Altså, hvad hvad, hvordan personligt følte du det? Jamen, det blev meget kærestagt. Ja. Meget hurtigt. Og jeg ved også godt, vi lavede også nogle billeder op, hvor det lignede, at vi var kærester. Jeg. Det var måske også lidt et stunt, ikke? Mm. Øh, men jeg tror, hun blev mere glad for mig end end hun lige havde forventet, så at sige. Mm. Det tror jeg. Og, og så tror og så ligesom... Nu, nu, øh, altså, nu har jeg jo også læst op på det her, og Fie vil jo desværre ikke vende tilbage på min, øh, min mm. lille anmodning om at høre hende, hvad historien. Men hun siger jo, og, og kommer med udtalelser mange af dem på, på Instagram og alle de her steder, hvor Nej. hun ellers kan komme frem til det, at, øh, at du, der er jo blevet taget nogle videoer, nogle tomme flasker og sådan noget, som du har drukket. Har du det? For det første vil jeg så sige, folk der kender mig. Mm. Jeg har haft alkoholmisbrug og drukket... Mm. Bruk, jeg bruger, Det kan Daniel også gå <laughs> ja. Men folk, der kender mig, de ringede op til mig og begyndte at grine. Altså, sådan, hvor jeg sådan, hvad oh, griner af? Men Tobias, prøv at høre. Hvis du drikker noget, så drikker du vodka. Du drikker ikke Malibu. Så jeg ved ikke, hvor den der flaske Malibu kommer fra. Mm. Jeg har ingen idé. Men så skulle det være, fordi hun har taget den ud af køkkenet, og så taget et video af den. Og et det, eller andet. Idé, et andet. Jeg, jeg ved det ikke. Okay. Men, men, men det har været, altså, folk vil nærmest tro på det, hvis hun har stillet en flaske vodka. Men Malibu, lad nu være. Mm. Jeg drikker ikke Malibu. Ja. Altså, jeg, jeg ville også finde noget andet, der var stærkere, hvis det endelig var. Hvad er der i Malibu? Åh, oh, det må du vide. Du er glad for Malibu. Altså, <laughs> du, du, du Malibu er glad Malibu, du smager godt, men jeg tror faktisk kun, at der, der er sæben ikke ret mange procent. Nej, det er det nemlig ikke. Ja, okay. Så, så, jeg har ikke drukket Malibu, så jeg ved ikke, hvor alle de der beskyldninger kommer fra. Ja. Så du har været ædru hele vejen derned. Jeg har været ædru hele vejen derned, ja. Ja. Og, ja, og ikke noget andet? Øh, jamen, altså, definér ædru. Jamen sådan, øh, har du drukket noget? Jeg var ude og drikke en øl, men jeg, ja. tror jeg. Og var der ja. ham Tobias der? Nej, jeg spurgte faktisk, om han ville med. Ja. Ja. ja, han sendte godt de der... Han vidste, han, de er jo også udgivet. Det er sygt meget, ja. Men, altså, de er også sms'er, der er blevet givet. <laughs> men, men jeg vil sige, jeg regnede ikke med, at jeg skulle spørge Tobi mand til mand, okay, skal vi gå ud og drikke en enkelt øl sammen, eller to, gå ud og hygge os lidt, til at det så vil blive delt på de sociale medier. Nej. Det havde altså ikke regnet med. Nej. Altså så alle det til ham jo. Altså jeg troede sgu ikke det var så sygt. Nej, men men så kan vi så altså, så du var ikke fuld dernede, er det det du siger? Jeg har ikke været fuld der nede. Nej. Du har ikke været fuld. Du drikker en enkelt øl eller eller Ja. Og jeg har snakket med Daniel hver dag. Ja, altså og og du ved jo, hvis jeg drikker mig fuld, så hører du ikke noget fra mig. Det ved du godt. Ja ja, lige præcis. Så prøver. Nå, men så hører man ikke noget eller hvad? Hvorfor hører man noget? Det er sådan lidt det back in the day, der vi lige havde lidt enstem men det har vi mange gange lidt med vores forældre. Ja, ja. Der er et, man får jo altid uorden. Ja, det. Ja, det, det kan man jo ikke undgå, selvfølgelig. Men det er det der med, når jeg drikker, så trækker jeg mig hurtigt. Mm. Altså, du ved, så, gider jeg, så ringer jeg ikke tilbage dagen efter. Eller sådan, du ved, og så ved folk, ligesom jeg drikker. Når du går undercover? Ja, fuldstændig. Altså, fuldstændig. fuldstændig. Okay. Så, så det der med, at jeg skulle have været fuld og ting og sager, du. Men hun siger jo også, at du fik anfald, nemlig. Ikke? Altså, at du, du, du havde fået nogle anfald og sådan noget. Nogle anfald. Du ved, jeg, jeg, jeg blev presset oven i hovedet, og jeg havde noget, sådan lidt angst og sådan noget. Du ved, jeg havde det sådan lidt, lidt skidt med det hele. var gået meget stærkt. Okay, øh, og det betroede også fint med. Men øh, nu vil alle jo bare skemme vars med. Ja, jamen det skal man. Det skal Så Det øh, altså, der var for meget op i hovedet eller noget. Ja, lige præcis. Ja. Altså, altså jeg har døet meget, altså efter Paradise også, og sådan noget, mm. med sådan noget angst og sådan noget. Altså, altså vi har alle sammen vores indre dæmoner, det tror jeg vi alle sammen kan. Ja, ja, på. ja, ja lige, med os. Ja, ja, lige præcis. Selvfølgelig, det tror jeg alle har. Ja. Men så de kom ligesom frem også dernede, ja, ja. Som hun måske kunne have tolket som anfald eller hvad. Ja, angst tror jeg. Ja, angst det er ja. det hun mener, Okay, hun skriver jo bare anfald Det var det. Men øh, okay, yeah, øh, så det er det jo på plads. Mm. Du så jo også en anden pige, som du ser. Ja, var, det gjorde Og det, altså, som I havde en seksuel relation til, og alt det der ting. Ja, eller det fik jeg senere hen, ikke? Jo, var ja. hun også en Onlyfans? Øh? Uh, nej, nej, overhovedet ikke. Det var bare en... en, en, en ja, en tilfældig. En tilfældig. Ja, og det, meget flot. Kunne du... <laughs> <laughs> <laughs> to du også, kunne være sur over det? Altså, det der lige med... At... Mega. Det var, altså, sindssygt sur. Også i den dag, jeg rejste for FI, der sagde jeg, nej, men tak for denne gang og alt var jo godt mm. Og så fandt fi ud af, at jeg ikke var rejst hjem. Det var første dagen efter. Der var jeg så taget over til hende på det, hvor var nu og sovede hende. Og jeg tror, det var det. Jeg tror, Okay, det så det. Du, havde ikke, du havde ikke fortalt, at <laughs> du blev. Nej, jeg sagde det. bare, at jeg skulle hjem. Men jeg havde faktisk sagt, at jeg skulle hjem torsdag. Men jeg tror jeg ikke rigtig, fi øh, vidste, okay, om det var mandag, tirsdag eller onsdag. Så jeg tror bare, hun forventede, at jeg skulle hjem den dag. Ja, og så i stedet for tog jeg. du hen til en anden pige. Jeg tog, jeg tog hjem og sov hende, ja. Ja. Og, og, og, og du ved, hvor presset jeg var til sidst. Du ved, jeg var sgu presse pressordent i hovedet. Ja. Jeg tænkte bare, okay, jeg skal bare væk fra det her hus her. og mm. Jeg havde siddet alene i 14 dage. Altså sådan, okay, de har været der. Altså fire og Tobias. Ja, ja. Men du er der der bor alene der, er det ikke? Ja, jo, jo, jeg har været alene. Jeg har været fanget jo, så... Så, så jeg har brug for, at bare komme ud og... er blev seksuel udnyttet, lyder ja. det til. Ja, er simpelthen Så det i ja, det, det er din fange. Men, men så, så, så, så hende der, tager du hjem til, og det finder hun ud af. Og det bliver hun ja. skidesure. Ja, jeg tror, det er det, det, der... Det, det tror du, der den ligger. Og så, ja. altså hvad det lyder til, har hun fundet på, at du har været fuld og, og alle de her ting. Jamen, alle de her ting. Nu har, nu har jeg jo valgt selv at blokere hende, og, mm. og, og lukke fuldstændig af for det, så jeg ved ikke, hvad definitionen af alle de her ting er. Jamen, det er det, som jeg har nævnt. Det der med, mm. at der har været du har drukket Malibu, du mm. har været fuld, du har fået anfald, øh, som jeg ikke vidste, øh, som du og felt, fortæller mig. I bund og dig. grund, hvad nu, hvis jeg havde, hvad nu hvis jeg havde drukket den Malibu? Mm. Hvad så? Ja. Yeah. Jamen, ja, hvad så? Jamen, folk er, folk er for vilde jo. Det er sindssygt. Okay, så det bliver bare udlagt som om, at der er... Altså at er sket alt muligt, som altså for eksempel anfald kunne være alt muligt, at du er sprunget i luften. Eller Jamen et det noget. kan det nemlig, og det er ja. det, der gør det så farligt ved at skrive sådan nogle ting. Men det, der er så farligt nu om dagen, det er bare nødt til at sige, at der er altid hans perspektiv, og så er der hendes perspektiv. Og bare fordi hun begynder at dele alle de ting, der, så er der også altid et andet perspektiv. Ikke? Altså, man man altså... siger jo altid, der er din side af historien, Tobias, der er fisk han... sådan er... øh, og så er der sandheden. Sandhed, men stadigvæk, altså der skal to til en tango, ja, ja. altså... Men, men, men jeg har jo aldrig nogensinde behandlet Fie dårligt, eller skrevet nogle dårlige ting, og det er også derfor, der er sådan en lille smule komisk, de beskeder, som bliver lagt op. Mm. Fordi der er jo ikke nogen af de beskeder, der indikerer, at jeg skulle have været sur. Eller... Mm. Har, har, du, har du læst dem? Ja, jeg har læst dem. Okay, er der nogen af de beskeder, hvor jeg fremstår sur, øh, aggressiv, noget som helst? Ej, det, det synes jeg ikke. Nej. Det synes, jeg, det synes jeg faktisk ikke. Men man kunne godt få fornemmelsen af at det der med at være anfald og alt sådan noget. Som, og som du selv ved, så er der jo en historik med, med dig omkring mm. de her ting. Så får man bare nogle andre øh, ting. Men nu siger du, angstanfald. Det er jo noget helt andet. Jamen, det er nemlig altså, noget. Det er det. Som man kunne forestille sig noget andet. Ja, lige, lige præcis. Altså, så, øh, <laughs> ja, det er altid <laughs> clickbait. Men så det ender jo med, at hun bliver sur over, at du er sammen med hende der. Ja. Og du tager hjem bagefter. Ja. Og så starter det hele. Fordi det bliver en online oh, krig, eller hvad? Jamen altså, krig, det, det, det går jo begge veje, ja, ja, men... det var, og det er også det. Jeg står jo bare og tager imod. Mm. Jeg, skrev jo, altså, jeg, jeg snakkede med Rallyty på som spurgte, mm. hvad der var sket, hvor jeg siger, at jeg gider ikke smide folk under bussen. Mm. Det, det, det rager ikke Danmark, hvad, hvad der er sket, mm. hvad er vi er blevet uenige om. Mm. Og så kom den så dagen efter, tror jeg. Så jeg, jeg tror, jeg fik 500 beskeder. 500? Jeg tror, ja, 500. Fra, fra menneskerne? Jamen bare? fra folk og sådan noget. Du ved, så bare, sådan, hvad fuck, laver du, og fuck dig, og... Har du nu været voldelig igen, din store psykopat? Okay, ja, det, det Men man kan også se, at Fia, den måde, hun lægger tingene ud på, at hun spiller også på meget af det, han har betroet hende med. Hun, ja. kender lige, han, lige hun, hun kender jo hans fortid, fordi de har haft det godt og alle de her ting, og så spiller hun det mod ham. Du har det op med for eksempel at skrive det der med, med, med de her anfald, ikke? Mm. altså velviden om, hvis det så var angst. Ikke? Altså igen, du ved, det er jo sindssygt. Ja. Og jeg skrev, jeg, jeg tror også, så, så kom jeg jo også ind der, hvor jeg bare tænkte sådan, så begyndte det lige pludselig at komme over på mig jo, ja, ja. selvom jeg ikke har været en del af det. Det er fordi, at du, du, du var jo med i Ja, ja. I, men, men så jeg også, sådan det, det er utroligt, at man stadig kan kose sobe på den der. Altså. Ja, hun følger dig heller ikke længere vel. Nej, hun er blokeret mig. <laughs> har også blokeret dig? Ja, <laughs> Hvorfor er hun blokeret? Jamen en time efter, han var smuttet, så skriver han jo, så skriver hun til mig jo, om jeg har lyst til at flyve <laughs> til. Ja, ja. Okay, så der, ja og så ligger du det op. Og så, så alle de der artikler der med suttekluden, der skriver jeg den der besked til hende, at jeg er sgu ikke nogen sutteklud. Mm. Fordi jeg, jo ved, jeg snakker jo med Tobias, så jeg ved jo, at han er smuttet. Ja, ja. Og i Ja, ja. Så går der vildt din time fra, at han er smuttet. Jeg har lige snakket i ja, telefon er... med ham. Så sender jeg et screenshot fra, fra hun skrev til mig til ham. Ja. Hvor jeg bare på sådan, prøv se det her, det er jo vildt. Ja, Fordi jeg ved jo, hvad der, hvad der er sket. Ja, ja. Okay, så, så spørger hun mig, om jeg vil flyve ind. Altså. Som om jeg ikke har fortalt. <laughs> <laughs> men, men Daniel, du vil, du vil ikke nu. Nej, nej, nej, nej. nej <laughs> du fik 200.000 for det. Nix. Ingen penge i løbet, eller Nix, nix, nix, nix. Det er ikke dernede. Så skulle du være med en anden lille passe Ja, for helvede. Okay. Jamen, øh, så, sådan er det, det er jo fair. Og så nu, nu er det jo din side af historien, der ligesom er kommet ud, Tobias. Mm. Øh, og, og du er jo lidt færdig med, som du også sagde til mig, at nu gider du ikke snakke om det mere. Nej, men det er så negativt. ja. Vi bliver nødt til at have noget positivitet ind i livet. Ja. Altså, Så vi er vant til at blive havlet ned af folk herovre på sidelinjen, ikke? Men, altså. men vi er jo vant til det, bror ah. ja, ja, det er vi jo, altså. Nej, du får også kærlighed. Jeg får også kærlighed, men får jeg får sat til nede med os meget. Men, men det vil jeg faktisk også sige i forhold til det der med, fordi der er jo mange, der er sådan, nej, nah, men du får også kærlighed. Så får jeg måske, lad os sige, 200 negative beskeder, og 200 positive beskeder. Men 200 positive beskeder var jeg ikke op mod 200 negativ. Sådan, sådan kan du ikke lægge det op. Du kan ikke sige, nå okay, du har fået lige mange, så nu har jeg det godt. Mm. Det, det, er, det er altså ikke sådan, det er, fordi én negativ besked kan fylde mere end 50 positive beskeder. Mm. Agtigt. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Altså, nogle øh. gange har man en tendens til at se det negative i stedet for det positive. Ja, ja. Og så mærke det. Øh, ja, ja, ja. Lige præcis. Altså. Ja, det ved jeg det <laughs> men, men, men det er jo det samme, hvis du går på et casino. Hvis du vinder 50.000, Fedt. Hvis mm. du taber 50.000, fuck! <laughs> Nå, men altså. Jo, men det kan man måske godt sætte op i, det er rigtigt. Men du er i hvert fald færdig med at snakke om det her, og, og hele den her sag, og nu er mm. videre. Er det det sådan? Det... Ja, jamen, jeg har været videre i lang tid. Ja. ja, ja, det har jeg fandme. Hvad med dig, Daniel? Du har jo også blevet trukket ind. i det. Jeg, jeg prøver bare at passe lidt mig selv, ikke? men jeg blev kastet ind under bussen her også jo, for højre og venstre, men... Øh... Det gjorde jeg bare, at jeg endnu mere fans derinde, jo. så det var fint nok jo, selvom ja. jeg ikke havde en del af det. Men, og det ved ja, du nu spørger jeg dig bare, er videoen er gået godt og alt det her? Ja, det er gået ganske fint. Det er gået perfekt, og jeg tror du ikke, det måske... Altså, er det stunt? Ja. Altså, det kan folk godt tænke, får For at få nogle flere, vi, vi lytter, Nå, og hvad hedder det? Nej, det, det tror det, folk vi, og sådan ja, ja, lige Men det er det ikke? Nej, det er det sgu ikke. Det, ja, det, det, sgu ikke. Det, det, det kunne man godt bare tænke og tænke, okay, nu skal I bare for salg de her videoer. Men, men altså, Onlyfans og Moneywise, har, har det ikke været skidt for mig alt det her? Det, altså, det har det altså, jeg høstede selv, selvom, at det, at det var en del af dem jo. Jamen det skal vi jo ind på. bare ja, ja, at ja, hjem, altså, ja men vi det hjem. er bare for at sige, du ved, jeg står her og til at kigge på, og pengene ruller ind. Altså. Ja. Pengene ruller ind, ja. ja altså. jeg, undskyld, jeg har stadig ikke set jeres video, Sorry. Ej, er det rigtigt? Ja. Det har altså, dårligt til det der research-arbejde der. Nå. Det skal jeg nok. Det skal Nå, jeg nok. Ah, ja. <laughs> Man det ikke, det kommer frem en eller anden dag. Jo, jo. <laughs> den bliver bekastet under husen igen. <laughs> Prøv at, kan, uh, lad os afslutte uh, fi sagen. Ja. Og lad den uh, blive begravet her. Og hvis fi har lyst til at vende tilbage på min henvendelse, så er hun jo velkommen til det. Hmm. Men uh, lad os fortsætte. Skal vi ikke gøre det? Jo, gør det. Mit navn er Jeppe Bøh og du lytter til Markus og Reality-panelet. Nå, nu skal vi jo ind på hele det her med OnlyFans. Og det er jo en fremragende overgang, fordi I to I er jo øhm, muligvis nu af Danmarks største OnlyFans. Ikke øh, muligvis, bror? <laughs> Maybe. Altså, jeg ved ikke, om du ved det, Tobias, men øhm, Daniel gik jo viralt, sidst han var herinde. Ja. Og det er jo ikke lang tid siden, og der var knald på og alt sådan noget. Hmm. Og vi har jo alle sammen været for skud. Jeg har også været for skud, kan jeg så fortælle dig. Har du det? Daniel, ja, ja. Nå. Så bare rolig. Vi andet tager det med ned. <laughs> ja. Så øh, fordi folk tror simpelthen ikke på dig, Daniel. At du har tjent 100.000. Nu spørger der bare som en journalist og sådan noget. Har du tjent 100.000? Jeg kan jo ikke Nu, nu siger meget. jeg noget til dig, jeg op. Fordi ja. igen, nu, nu vil jeg bare lige sige noget. Jeg behøver ikke bevise noget over for folk. Men jeg vil gerne vise min telefon til dig bagefter, så du kan se det. Ja. Jeg har ikke noget behov for at vise det. Altså... De må jeg kan da godt se, at folk tror, at jeg lyver af det ene eller det andet, men jeg griner det hele vejen til banken, men jeg viser det gerne. Man, inden, på, øh, inden på appen her, der kan man jo se all time, hvad man ja, ja. har lavet. Også om fees og alle de her til Onlyfans, mm -hmm. alle de her ting. Så jeg, det kan jeg vise dig der, i dollars der. Og nu har jeg jo også Tobias med, altså er det så høje tal, man kan snakke om? Altså som du taler tæt på de 100.000 sidste punt, Altså det, det kan man godt, ja. Kan man godt? Ja, ja, 100%. 100%. Ja, også det med fee. I forhold til... Jamen, det, der gik det jo godt. Er det også at ja, ja, ja. noget af de antal der? Det, ja, det gik sindssygt godt. Altså. Men hvorfor, øh, hvorfor holder I så ikke pauser, når man tjener så meget? Er det, altså, pauser i forhold til hvad? Til Unifans for eksempel. Og så bare tænke, nu har jeg lige lavet nok, som du gjorde. Åh, oh, men du er heller ikke direktør i et firma, og så siger vil du nu tager jeg sgu lige pause for mit arbejde, fordi nu har jeg tjent nok. Du bliver ved med at høste. Ja. Så ja. ved, og fremtiden er altså bare at fortsætte med det her. Jeg fortsætter i hvert fald. Ja, altså der er mange måder at høste på, og der er mange forskellige teknikker, man kan bruge det derinde på og sådan noget, og Tobias han er lidt bedre til det end mig, altså man kan også sende beskeder ud, hvor, hvor de skal betale for at åbne dem og sådan noget, ja, det er der fedt. er bare for at svare og sådan noget. Ja, ja altså OnlyFans er lavet virkelig business virkelig virkelig smart app. Ja. Æh, så der er mange måder at gøre det på, om du kan også lade være med at have abonnementspris, og så kan du bare sælge øh, videoer, altså hvor du lægger dem ud, og så er de låst kun hvis du. Mm. Hvad hedder det? Onlocker ikke? Ja, jeg så, tror... Åndskyld. Oh, ja, så forestil dig, hvis du har flere hundredtusend fans. Ja. Hvor mange der så onlukker 50 dollars. Ja. Så du kommer du også penge den vej ind, ikke? Jo. Det er i hvert fald mange penge. det ja, ja. Der er mange måder, man kan gøre det på, jo. Ja. Ja, jeg tror, din koster 20 dollars eller sådan noget nu, ikke? Er det ikke der omkring? Og min koster kun 6,75. <laughs> men, men, men... Altså, din besked koster 20 dollars Nej, nej. Jeg, jeg kører In abonnement. Video. Når du kører abonnement? Mm. Kører du også abonnement uh, ja, kontra 20. Men det er, fordi jeg sælger videoer derinde. Så, du, så får han stadigvæk 6 dollars ind der. Ja. Og samtidig med, så kan han jo sende beskeder no. ud til dem. Hvor folk skal åbne den Hvor beskeder, han får for yderligere. Mm. Så der er forskellige teknikker, man kan ja. bruge. Okay, og du kører bare alt, kan du se, for 20 dollars. Ja. Ja, og du kører, du kan se noget ude for 6,75. Der er men masser man... at se. Altså, ja, Der er masser man... at se, altså det, men, men hele videoer, mm. øh, det, det køber man så til dig. Okay. Okay, okay. Ligesom, ligesom, øh, ligesom play. Men så lad man bare spørge, hvem tjener mest af her to? Det ved jeg faktisk det, ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke. Hvad med visninger? Kan jeg også se det? Vi kan vel også se ja, man inden? kan se, hvor mange fans man har. Ja, du kan se det der. Men, men jeg går sgu ikke så meget op i alt det der. Altså, vi har hinandens ja, rykke ja, ja, i det. Ja, ja, det er det. Og, og, altså. og jeg har ikke engang spurgt dig på noget tidspunkt. hvor meget har du tjent? 100 Fordi jeg går ikke op i det. Nej, nej. Så hvis Daniel han siger til mig, okay, jeg tjener godt, og jeg kan leve af det, så det er det skulle fint for mig. Jeg behøver er, ikke at vide, hvor mange følgere, hvor Igen, mange ting, vi er ikke konkurrenter. vi passer os selv, både vi er selvstændige, hvis man kan ja. sige det sådan med god ja, Det kan man takkens kalde sig selvstændig. Ja. Øh, synes I, det er sjovt at lave sig? Altså, er det sådan noget, hvor I tænker, det skulle sgu meget sjovt, det her? Selvfølgelig det. Ja, det er det. mega fedt. Ja. Altså, igen... Jeg ved ikke, hvordan du gør det. Og, altså, jeg har jo selvfølgelig sex med dem, som vil sex med hvem som helst, og så mm. kan man måske aftale noget på forholdet, det ene eller det andet. Mm. Men mange gange, så er det bare go men with the flow. Men du fortalte også, at der er uh, Melina. Mil Melana, Melana undskyld. Melana jo, I havde jo også sex off ikke? Altså, så oh. det er på en eller anden måde et lidt anderledes bånd, som I har. Det kommer an på, hvem du er sammen med. Altså, jeg er jo ikke sammen med Gud at være mand, jo. Jeg har fået talt øh, tilbud, men jeg har da ikke taget dem alle sammen. Mm. Altså, <laughs> Næsten ikke. Ja, næsten er nu er han blevet ældre, ja. nu han blevet ældre. Men ja. Æ, Tobias, hvad med dig? Har du også sådan noget dem, du laver Onlyfans med? I de, er de, de, altså, de også seks off-cammer ja. og sådan okay. Ja. Ja. Ja. Det skaber et anderledes bånd, Jeg vil sige, den sidste, jeg lavede det med, mm. der, der kom hun over til mig om aftenen. Den der... sidste? Var det ikke fint. Nej. Var det en anden en? Ja. Okay, ja. Man's ja, move. Ja. Ja, ja. Vi er hurtige vi hurtig, videre, ikke? <laughs> ja. <laughs> altså, ikke, øh, ja. Øh, men der aftalte vi, at hun kom over til mig, og der havde vi jo faktisk seks inden vi filmede, og så tog hun hjem dagen efter. Så ligesom, det der, man lige lige at man mærke eksamen. Jamen, jamen lige præcis at mærke hinanden anden. Okay, fungerer det her? Det er altså meget fedt. Ja, det, kan, ja, det kunne jeg godt altså, prøve. at altså, Det kan jeg lidt sætte mig ind ja, ja. i, altså på den måde at gøre det på. Mm. Øh, er det andre, når man har sex med de her, er det andre OnlyFans uh, content creators? Ikke nødvendigvis. Nej, det kan godt være, hvad, hvad gør man så? Aftaler man så, hey, du får halvdelen af det her? Nej, øh, det gør man ikke. Så ja, det, det, det tror jeg meget individuelt, jo, ikke også. Altså du ved, der er nogen, der gør det, så nogen, der ikke gør det. Der er også par der laver det. Ja. Altså, det er også nogle der har bare forskellige, to forskellige konti. Og så ja, får de ikke bare... ja, det i video meget Jeg tænker bare når I spørger for eksempel he eller øh... jeg har slet ikke spurgt nogen. Det, Nå, det er Nej, nogen der spørger. Ja. Ja, ja ja. Er det samme med dig også? Ja ja. ja. Så de spørger bare må jeg være med. Ja nu vil jeg sige, hidne jeg har lavet det med nu hun har undervist til forvejen. Og så laver man bare den aftaler, og så siger okay jeg deler videoer, jeg tager dig. Så kan du få de følgere som du får og jeg får mine. Jeg kunne bare godt forestille mig, der jo, som du selv siger, det er jo en virkelig business-app, og den er smart lavet og alle de her ting, at, at andre også vil være sådan, okay, hvordan business-wise skal vi... Der er sikkert nogen, der siger. vil være sådan, der også jo sådan Det handler lige om at vælge lidt med omhu. Altså... Ja. Prøv at at høre. Vælge det med omhu. det lyder sgu. <laughs> vi skal jo også... Det, alt det her med Tobias, du sagde jo sidst... Øh, Ej, ikke undskyld Tobias. Daniel, du sagde jo sidst, at der var rigtig mange mænd, der så din video. Ja, Hvad er der det med dig? Ja, og det, det skal ja. vi også ja. <laughs> Det er fucking fedt. Altså, det, ja, altså, du synes, det er fucking Jeg synes, fedt. det er konge, Daniel. Daniel oh. var sådan der sidst. <laughs> det er det, altså, det. Det er bare mere, fordi at det havde jeg ikke lige forventet. Ja, og, og du, du forstår ikke, hvad det er det feminine, der, ud, der skiller sig ud. Der skulle jeg lige have forklaret Daniel, at det er 90% mænd og ja. 10% kvinder. Det skulle jeg forklare dem, inden han startede op. Det, det, det er min fejl, jeg tager den på mig. Men det er også okay, bror. Go with the flow. <laughs> du ikke, du hvad, blev siger. meget overrasket over, at det var så mange mænd. Ja, der... yeah, ja. Yeah, yeah. Mig og min bror vil der grine meget af der og sådan noget der. Ja, yeah, men din er også største del af mændene. Altså, ja, ja. ja. Der, er, ej, der er også en del kvinder, men 100% største del af mændene. 100%. Men jeg vidste jo heller ikke, hvad jeg gjorde, indtil jeg gjorde det jo bare. <laughs> altså, Vi snakkede jo lidt om det, og Ralle, han min bror der. Han var sådan lidt... Nu, danny, og så bum. Så gik det bare viral, det shit der. Ikke? Jamen, du har en tendens til bare at gå viral? Ja, både med, hvad jeg siger, og, og du ved, jeg tager med dig med ned i faldet også, du ved, jeg med viral der, det er der så det er så meget om snakken. Med. Men gør det er godt ordentligt. <laughs> det ordentligt. godt gør det ikke alt. Jamen, så skal jeg jo lige spørge jer, fordi vi skal ikke gennem alt det her. Det ved jeg godt, drenge. Øh, kunne I godt finde på at lave det så med mænd? Altså, nu spørger Nej. jeg bare, fordi der, Nej, er, der altså... må være vildt, som du sagde sidst, Daniel. Ekstremt mange mænd skriver jo mm. til jer. Hvad så? Skal vi lave noget? Men, men hvad er sammen med mænd? Fordi nu ved jeg Og ikke, at du har misforstået, hvad ja, jeg har skrevet til dig, bror. Fordi jamen, der, da jeg lagde noget op for lyden en dag. Det var ikke fordi, at jeg har lyst til at køre øh, diller mod dealer. Nej, det ikke, det ikke Men det. Vil du gerne have en anden mand røre i en måske, for eksempel så? Er du, nej, jeg nej, tror, du er mere large, der end mig. Der er jeg sgu meget, jeg har sgu så meget kærlighed til kvinder, men det er slet ikke noget, man gør. Jeg har ikke interesse i at være sammen med en mand, men jeg er inter... interesseret. Jeg er jo godt vred interesseret. Så han må gerne slutte din beng. Hvad siger du? Han må gerne slutte din beng. Men du må gerne eller hvad? Nej, han han må gerne. Du må gerne. <laughs> okay, nu tager vi noget mor. Ikke andet end dig. Ikke mig. Okay. Så den, men I, I kunne ikke finde på, og du kunne så ikke finde på, Daniel at være sammen. Jeg med med taler fra min eget perspektiv her og jeg siger nej. Nix, hvad med dig? Nej, det kunne jeg heller ikke. Helt heller ikke. Nej. Og no matter how many much money hedder det in the world, altså. Det tænder mig slet ikke altså for hvad. Nej, men det er også arbejdet. Jamen, det jamen, er jo... Skal du bare sige ja til, det. Ja, nej, nej, jeg, jammer, skal, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke have pølse bag, <laughs> bag, bag Nej, men jeg tror, I kigger to forskellige ting på det, fordi det lyder som om, at Tobias, du er en tur til Paris, det har du altså ikke noget Det har du ikke noget imod. Det var derfor, jeg sagde, at han virkelig til at være mere large med mig. Det er da også fint nok. Altså, jeg skal bare ikke... Jeg siger bare, hvis mig og den, <laughs> lavede en video med en anden kvinde, ja... Og, og... Det er noget andet. Nå, jeg, jamen, og... det er jo det, vi snakker. Det er det, vi... Jamen, bror. <går> jeg troede, du menede, vi skulle knalde andre mænd og... Nej, nej, nej, jeg, jeg, altså... Jeg, jo, det var sådan med men random ja. men Nu er det bare sådan, jeg to, der skal samarbejde. Nå, altså sådan samarbejde... det kan mean, vi jo godt være... det er det, jeg menede med mit jo, forleden dag, nemlig. Nå, ja, det, Hva, ja. Jo, jo, det er vi klart på. Hvis kvinden er dejligt altså... Hvad er hver, hver, så, når de lige kommer til at ramme hinanden? Ja, ja, <går> så, så tager vi hænderne over korset, så laver vi dig, altså... Over course? Ja, ikke, ikke over course, altså over, vi laver den der, ikke? Nå, ja, ja, den, kan man også gøre på hver sin måde. Det vil okay, jeg gerne. så I er det ikke udelukket af Danmarks to største måske mandlige fans creators Jamen. kunne finde på at lave en video sammen? Nej. Jamen, jeg har en, fint. der står og venter på os, som bare venter på, at vi laver den video. Hvad? Ja. Altså en mand eller en pige? En kvinde? Nej, en kvinde. Nu skal ja, kvinde. du lige styre det dig også, over, ikke? Okay, okay. Men en, en, så der er der en kvinde, der har skrevet, Tobias, jeg skal med dig og Daniel. Hende, jeg har været sammen med Er det det med røven, der... Vænu, hvad, hvad? Hvad var det? Nu skal du fortælle historien med røven. Hvad er det for en historie med røven? Jamen det er hende du var sammen med dig. Ja, det ja, er præcis. Ja, jeg ja. har ja, lige Nå, En med mor... <laughs> nogen... Hvorfor Det er ikke interessant den intern, ja, ja, okay. Men, ja. Men, men men hun sagde efter vi havde knaldet, jamen med ham der Danel der jamen det var min kammerat og han laver det også og sådan. Noget. Nå, okay, jeg hvor ikke det være frægt at få, øh, få jer begge to på samme tid. Jamen, jeg kan jo prøve at spørge den. jeg vidste ikke, altså ja, vi har have sagt ja og sådan noget, men jeg vidste ikke om den var sådan helt men, den, det var bare den... en joke. Altså vi kan gøre det i morgen. Sygt nok. Hvad? Er det så nemt at sætte de her aftaler på plads? Jeg har allerede lavet den aftale. Faktisk. Jeg venter kun på, at, du... øh, at, at manden derover, derovre han, han siger god for det. Okay, så siger du god for det? Ja, det tænker jeg da godt, ikke jeg? Men jeg skal jo også... Uh. Igen, vi skal jo nok finde ud af, at det ja, slet ikke ja, er, er jo. Precis. Men du ved, jeg har jo også andre ting at se til. Han kører fuld ud på det. Det gør jeg ikke jo. Nej, du, du har, det er det der only, øh, altså eneste job eller hvad? Ja, lige nu. Ja, og du har jo også et andet. Ja, ja. Af. Jeg kører jo ræftet ud på grunden, altså... 20 forskellige ting. Der har du 20 forskellige ting? <laughs> ikke 20 forskellige, det er, er sprog ikke, men jeg flyver meget rundt. Jamen, altså fantastisk, det var så her at det bliver afgjort at I skal simpelthen til at lave noget unikt for en sang. Jeg er frisk, ja. Jeg er mega frisk, men vi har også snakket om det. Vi har vi jo vi kan bare det på lige haft en altså. Vi har haft har I så lige måske hvad sker der hvis vi lige kommer til som du selv siger lige ramme hinanden, kigger hinanden i øjnene? Hvad, hvad gør man så? Det tror jeg man tager i situationen. Altså, du har... altså, situationen. Men jeg tror også. Altså, talt, jeg vil have det nemmere. Med at kigge den i øjnene kontra en eller anden? Ja, selvfølgelig. Fordi nu har jeg kendt en kendt anden i lang tid efterhånden. Ja, det år. har vi godt nok. Men, men, øh, og så skal jeg også lige vende det der med viager. Gør man det hver gang, man... Øh... Nej, jeg gør ikke. Hvad med dig? Der? Jeg Jeg tror, jeg har taget viager en gang i hele mit liv. Okay, men... Øh... Altså, mit blodtryk fejler ikke noget. Får du men ikke, igen. Får du ikke præstationsangst? Altså, hvis, du, hvis det er på kamera? Nu har jeg ikke lige prøvet at opleve øh, kameraet, også, det... hvor den nærmest står nede imellem benene. Og sådan ja, der, du, der, du... du laver det der, hvor du bare stiller til telefonen ja, ja. eller kameraet. Ja, det er Så der, der er der ikke sket noget i alle de situationer, jeg har været i. Nej. Men det der, det var så også noget andet, jo ikke? Altså... Var det første gang, du har prøvet det? Ja, med kameraet? Ja, med en kamera. Ja. Ja. ja. Altså, det er jo professionelt shoot med. i... Ja, ja altså, det er jo det er, det er, det er, det er vildt professionelt. Altså, mm, vildt. Det er der... er det, og, var det et rigtigt kamera? Nej, det var det dårligt. Det var, det var ja. nok den største iPhone, man kunne få. Okay, det var den største iPhone, man kunne få. Nå, kører man en der? Ja, ja, men det skulle også godt kamera, jo. Ja, ja, men det er det, det er det. Du, vil du lige have droppet. den. Ja, Ja, lige præcis. <laughs> nej, men, øh, altså, men, men så måske hvis du skulle lave den her video, skulle du så være med en rigtig kameraman? Øh, nej, det ville jeg nok ikke starte med. Nej, det ville jeg faktisk ikke. Altså igen, du ved, det kommer, altså, man, kan sagtens til og hvis du har det sindssyge uh, telefonen for eksempel, ja, kameraet også det. jo. Men mm. jeg kan jo meget godt lide det, men når man selv holder den i stedet for at stille den jeg kan Nå, godt lide okay, ja. det der med, at man kan se mm, den mm, hele. Mm, mm, mm. Men det er jo også igen, hvilke seksuelle interesser man har. Kan man godt lide at se det på afstand, eller kan man godt lide at sådan føle, at man er med i det? Mm. Jeg kan godt lide nummer to. Ja, okay. Men, øh, lige øh, sidste spørgsmål der. Så, så du synes ikke, det var bedre med, at have en kameramand på, end det var, med, når du holder den selv? Sådan noget? Det kommer sgu an på så meget. Altså, der er folk går også til det der POV. Altså, det, ja. det kan jeg sgu også noget, det der med at føle, okay, det er en selv. Det, det kan jeg i hvert fald godt selv lide. Det gør jeg, du ikke så meget, det en, eller hvad, hvad? Point of view? Ja. Yeah, altså igen, du, jeg kører bare min helt egen metode, og så finder man ud af hvad man vil og hvad man ja, ikke vil det virker, det virker lidt som om, du er meget mere velovervejet Hvordan gør vi det her? Okay, fuck det. <laughs> jeg fortalte det sgu da også hjemme Hvordan yeah. det helt opstod ikke? Altså, det er bare Fuck det, nu gør vi det bare Det synes ja. jeg, det er jo vildt, hvor spontan I er altså. men, men for at vende tilbage til det der med viegran mm. altså, nu, nu var det kun dernede og, og det var meget nyt for mig og sådan noget. Altså, Da jeg kom hjem og, sådan noget, og det kun var mig og hende sammen, mm. så, så var det sgu også noget andet Altså, mm. så, så, så er det jo bare helt almindeligt, bare med kamera. Altså, mit... Men du er også på udebanen, og der er måske noget pres på, og Kæmpe der en mand, der kigger på dig. Ikke? Altså, jeg, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. <laughs> Hvis der er en mand, der bare og ventede på, at jeg fik stiv pækker og bare kiggede på mig. Altså, sådan... jamen, jamen lige præcis, men igen, man vender sig til det. Kan du huske noget fra PH i starten, da de stod med alle kameraerne, og man tænkte bare, fuck, prøv at overveje, at du skulle have bukserne ned, og de sagde, ved du her, nu får du bare stiv pæk, ja, der. Bare. og nu knipper du hende der. Prøv lige at du du var du, du, ald du aldrig for nå. Nej. Det lyder <laughs> i hvert fald øh, fuldstændig øh, crazy. Det er sådan noget psykisk pres, ikke på en eller anden og, en og, en kæmpe kæmpe kæmpe kæmpe pres. Og og, og, og, og mandigheden ryger også lidt, når den ikke kan komme op. Så bedre said, I'm sorry, En vi ægger for Det er mit fiftede. Men det virker. nej, du gjorde det da hele ugen, gjorde du eller undskyld alle dage du var der eller hvad? Nej, overhovedet. Gjorde du ikke det? Så blev det mere normalt, eller hvad? når vi eller hvad? Ja. Jamen, Nå... Jeg forstår mig, at jeg tog ikke, at vi ikke at hver gang du skulle være sammen, fordi I lavede flere videoer, ikke? Nej, ah, jeg, jeg tog det et par gange, faktisk. Også når vi lavede noget kame og sådan noget. Fordi det er meget svært for en mand, Det kan mænd nok også relatere til det der med, at, få, at den går op og ned, op og ned, op og ned. Mm. Og til mm. sidst kan man bare ikke holde den oppe. Så, så altså, når man er på kame. Hvor lang man... tid kørte de det der... Jeg var, ej, vi var på kæm halvanden time eller sådan noget, men, men det er også lang tid. Okay. Ja, altså, ja, det, det er, er fandme med. Voldsom altså, lang tid. Lang tid. Det er lang tid, hvor vi skal præstere. Ja, det? Er det? det. det, er, det. det er det? Altså det, det er ja. vildt. Og det gjorde I så ti gange eller sådan noget. Nej, overhovedet ikke. vi ikke noget sådan at gøre det så meget som øh, som var aftalen. Og det var også derfor, jeg blev sådan lidt skuffet over det. Det kan da godt. Altså, fordi du sidder jo alene eller hvad i det hus der. Ja, ja, ja, sådan. Og, og, og så er det, du går bare ud og finder ud af et eller andet, noget og laver eller hvad? Ja, altså, jeg er ikke noget imod at være alene generelt. Øhm, men, men, aftalen var at der med, at vi skulle kæm hver dag, og vi tjene en hel masse penge. Det var aftalt. Så, så var jeg sådan lidt okay, hvorfor sidder jeg her, hvis vi ikke kamer hver dag og ikke filmer hver dag, ja. når jeg kan tjene penge derhjemme. Ja, hvad lavede hun så? Når hun... jamen så skulle hun være sammen med sin søn, og var mm. fuld forstået, altså mm. 100%. Ja, men men jeg havde bare ikke fået det at vide, altså hvis hun havde sagt inden jeg kom der ned, mm. så bliver, at du skal vide at min søn er her, øh, jeg skal være hos ham øh, hele tiden, mm. og, og så skal jeg det her, det her, så er jeg måske genovervejet situationen mm. faktisk. Okay, ja selvfølgelig. Fordi, altså, i bund og grund kom jeg der ned for at tjene penge. Mm. Og det ved jeg ikke om Fi også er lidt sur over at jeg siger, men, men det var det der var aftalen, det var det der var helt essensen med at komme det, det var business, det er rent 100%. Inden. Det er ikke fordi I skulle være kærester. Nej. nej. Skal jeg ikke henkæst. Men øh, den sidste sag, jeg faktisk lige gerne <laughs> skal du ikke have en henkæst. Nej, ikke nu. Ja, okay, nej, det vil du lægger okay. Nej, Nå, nej overhovedet ikke, overhovedet. Ikke. Men det er bare sådan generelt, jeg synes godt nok bare der har været meget øh, meget hovedpine med det. Jeg har brug for lige at være Tobias. Den, den sidste ting jeg lige vil spørge dig om, mm -hmm. Tobias, inden vi lægger helt lov på det, det ja. er bare det der med at Fi har faktisk også greet det der hedder low Ved du det der? Der. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg er boomer. Ja, men det er sådan et, et, et begreb, man bruger til, når du også giver hende overdrevet meget kærlighed. Altså sådan igennem beskeder. Eller... Nå, er det det, der... Nå, var det det, hun mener med, at man er sådan psykisk tærer øh, ja, altså, på hende? Og... Præcis. At, at Det var måske det, der godt kunne <laughs> få hende til at gå hen og tro, at du ja. også var glad for hende. Jamen, det har jeg jo hele tiden sagt. Jeg har været glad for hende. Mm. Jeg synes, hun er skide sød, og jeg, jeg har, jeg har nyt min tur dernede. Mm. Men, men, men jeg har bare ikke været forelsket i hende. Mm -hmm. altså, og alle de der billeder, det var ikke mig, der sagde, Nå, kom herover, skat, og nu skal vi stå her og kysse. Det var mig, der sagde, okay, Fie, du, styrte, du har styr på, hvordan vi gør, og så gjorde vi sådan okay, og, der, og så kysser vi lige og gør sådan her. Så det var ikke mig, der har sagt, skat, nu gør vi det her. Ja. ja, okay. Så nej, jeg har ikke været for elsket Det er bare, nogle hun nogle beskeder, hvor det var, at du havde skrevet, at I skulle være en stor familie og alt sådan nogle ting. Har, har jeg skrevet? Det tror jeg, hun, hun lavede et billede af. Jeg dag. skal være en stor familie sammen med dig. Vi er en familie eller sådan noget vi er, vi er sammen om det her Så er det fuldstændig rigtigt at været psykisk ustabil fordi Jeg melder mig lige ud herovre, så... <laughs> Nej. Ej, det, det var bare den sidste jeg lige ville lukke på Ej, det, det føler du ikke du har gjort eller hvad? Nej men jeg, jeg har da givet en ret i nogle ting og Når hun har skrevet Ej var det dejligt og 100% okay. men, men, Og det er okay det kan da godt være jeg. Har, jeg, har jeg givet lidt for meget af mig selv Altså det, det kan sgu godt være Men jeg tror også bare man rører ind i det og igen, ikke for at vende tilbage til pH, men det der med, når du også er i Paradise, mm. du, du kan huske, hvor, hvor, hvor hurtigt man blev sådan forelsket. Ja, ah, det gør du, du bliver ikke forelsket. <laughs> <laughs> This man has no feelings over <laughs> here. No feelings. <laughs> eller sådan, hvor hurtigt man, man danner relationer til hinanden, og bånd og sådan noget. Mm. Og, og det var lidt det samme med Fie. Mm. Altså, vi var egentlig i den der verden. Hvor mm. altså. hun bliver taget. Yeah. Ja. Jeg, <laughs> jeg skal ikke grave mere af det endnu. Uh, bare lige til sidst, I var så sammen med det, I, eller I snakkede sammen hver dag dernede. Ja yeah. yeah. Bare calling. Ja. Yeah. Yeah. Hey, så er du lige på cam. Hvad så? Så fedt ud? <laughs> nej, nej, nej. Vi snakker mere på en andet point of view. Nej, altså, bare sådan, Hvordan går det? Nå, okay. Boom. Masse tanker, ikke? Altså, jo. Jamen, ikke fordi jeg sidder og følger med på cam. I hvert fald, men, en ting ned, men vi bruger ja. også hinanden meget til det der med at lufte ud. og sådan noget. Fordi vi, ja. vi, vi er meget ens, meget del. Ja. Eller på, på mange punkter. Vi har brug for at komme ud med det. Med det der da I også har hinanden til, især når jeg er i det samme erhverv på den måde. Ja, ja. Præcis, men igen, det er derfor, vi ikke ser hinanden for konkurrenter, vi er med, hvad hinanden laver. Ja. Altså, Fuldstændigt. Vi gør bare vores ting. Og så sådan, hey, hey nu er vi i gang her. bum bum yeah. Det er jo også sådan set lige meget, hvem af jer, er, der tjener mest. Altså, Fuldstændig. Kan uh, ja, vi leve, så kan vi leve. Ja, ja, lige præcis. Fuldstændig. Hmm. Jamen, lad os gå videre til, til en lille ekstra ting, jeg har. Vi er Sjøsne og Mika. Og øh, du lytter til Markus og Reality-panelen Nå, de her Fremtiden. Den skal vi snakke om. Fremtiden. Fremtiden. Jeg er sgu meget spontan, jeg ved jeg, om, jeg, <laughs> <med mig. laughs> jeg ser en dag fremad. Ej, prøv at høre, jeg, der er jo mange ting, jeg rigtig gerne vil vide. Altså, hvad byder fremtiden på? Kommer der mere content på Onlyfans? Bliver det vildere content? Det har vi også lige været lidt inde på. Bliver det mere eksperimenterende? Skal I hen i nogle andre? Seks kategorier, hedder det vel? Altså, sådan nogle, altså, har I nogen planer om, hvad, hvad, hvor er vi på vej hen? Mm, jeg har en rimelig god idé om, hvor jeg skal hen. Jamen, altså, jeg har rimelig mange bolde i luften lige nu, så jeg... <laughs> igen, jamen, I ved det godt jo, altså, jeg tænker ikke så meget over det. Jeg gør det bare. Får jeg en eller anden god idé, så gør jeg det. Jeg er meget spontan, ligesom du, til du har, Jamen, du siger, at du har mange bolde i luften. Er det, fordi du lige tænker over dem, eller hvad? Nej, det er, fordi jeg arbejder ved siden af os, jo. Nå, ja, så du det. ved, jeg har jo forskellige fokusgrupper jo. Men hvorfor vil du ikke arbejde fuldtid med OnlyFans? Det vil jeg også gerne, men, men altså det kræver også lige, at man så lige går all in på det jo. Ja, det skal man. Ja, altså. Helt sikkert. Og hvordan, hvad betyder all in det er planlægning? Altså, at du at er, du ikke, ja, også. du ikke har andet ved siden af, og, ja. og det er også her Gud, men jeg kan godt lide at være i gang hele tiden. Det, herregud, det kan man også godt være der jo. Mm. Men du ved, du ved, jeg kan godt lide at have sex, du ved, men det skal være ordentlig sex, så jeg gider ikke bare knalde Nej, nej, nej, dig, bare for at lave penge. Okay, du følge oh, okay. mig? Penge det... altså, er godt, og det er selvfølgelig motiveret en, men så alligevel ikke. Det er ikke det vigtigste i mit liv. Det er bare, at jeg er glad. Og det er den følelse, jeg prøver at finde frem til. Okay, så det handler også om menneskerne, du er sammen med? Ja, altså, det jeg gider godt. ikke knalde hvem som helst. Nej, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke. Altså, hun ja, okay. kan være nok så lækker, ved, hvis hun er pissegrim personligt og snakker som en havnearbejder, så gider jeg Og no, det er jeg faktisk lige glad med. <laughs> jamen, det gider igen, vi er alle sammen forskellige. Det gider jeg ikke. Jamen, det er jo forske altså, forskelligt. Men, men, og du, som du siger, du var også glad for Fie, og derfor tog det ned til Fie. Altså, du kunne godt lide Fie, som den var. Eller? Ja, ja, bestemt. Ja. Og, det, og det, i bund og grund kan jeg egentlig også stadigvæk. Altså, mm. fint, altså. Ja, ja. ja. men det, det er der jo ikke noget at sige til. Okay, så du vil rigtig gerne have, ligesom, at, at dem, dem, du er sammen med, dem skal du på en eller anden måde kende i forvejen. Altså du skal jo vide hvordan det er. Du, du laver ja. ikke en hvor, du bare, altså, hvor man bare siger øh, kom kom her hjem øh, klokke 8 i aften og så får vi optaget videoen god igen. Nej, lige ja. præcis. Det er måske, så er det måske lidt over i Tobias bane det der med at nu så var sammen med, ikke? Og så prøver jeg det lige af. Mm. Fordi altså igen godt materiale, det er også lige med god sex, jo, ikke? Altså, kan man kan lige det man ser tænde på hinanden? Der er mange ting, der er mange faktorer der spiller ind. Mm. Under sex, du ved så jeg, jeg skriver ikke bare det til, at jeg kommer lige komme knallud bum og så filmer vi det. Jeg kan sagtens knalde, men altså, det er ikke en at jeg skal finde lige med det samme. Og, og som Daniel også siger, det kræver enormt meget. Og hvis han også har andre ting at tænke på, og andre ting at lave, så er det, så er det helt umuligt at gå. Så kan og det også lynhurtigt blive en stressfaktor for jamen, mig, jamen, jamen, det, nu skal jeg gøre det her, nu skal det her, jamen, der, det, det her. det bliver det. Altså, hvis jeg skal lave en enkelt film, der tager 18 minutter, så tager det jo, det tager jo 14 timer. Hvad? Det, det gør det jo med, med, med altså opvarmning og setup, og okay, finde ud af, hvad skal vi? Man, man knælder heller ikke hele tiden, så skal vi spise noget mad og... Nu kommer folk til, at det også bare hårdt at spise mad, Nej, men, ja. men man skal... <laughs> men, men man skal altså... Det, altså, det, det tager bare lang tid. Ja. Og, og, og min telefon... Det, jeg ved ikke, om, om der er en gang med den, men den skriver, at jeg bruger min, min telefon cirka 13,5 timer om dagen. Det er, meget. det er fandme meget. Og jeg siger også bare, at hvis du har et fuldtidsarbejde ved siden af, og så også, har 13 timer, og så 8 timer, så har du altså 3 timer at sove i. Det, det er ikke lang tid. Så, så, så jeg kan sagtens følge, hvad du mener. Men jeg forstår simpelthen bare ikke, øh, hvordan kan det tage så lang tid for en 18 minutters video? Altså, for... hvad er det for et setup? Sådan? Jeg kan bare, det har svært ved at sætte mig ind i den verden der, fordi sådan, det, det er det ikke 18 så... minutter, og så siger vi tak for i dag, og så bruger jeg tre timer på at redigere den? Eller? Jo, jamen, der, præcis, Man skal også redigere den, og ting og sager, og finde ud af. Og, og, og det er jo ikke nødvendigt. Men du kan også lave flere små, du, ikke som teaser på som du fik på ja, ja. ikke og tage fyrer den, den rigtige video ud til, øh, i beskeder, hvor de så skal betale ekstra for... Åh oh ja, det er rigtigt. Ja, ja der er mange det, forskellige det, det, metoder at gøre det på. Ja. Men, men fremtiden for dig, Daniel, byder så ikke på... Øh... Jo, men det kan godt jo, være... altså jeg vil Frem... fortsætte, jeg vil fortsætte øh, med OF, du, men der er mange ting, der kan, der, der kan ske, du ved. Stopper, man gør, man ikke ligesom du havde din pause. Men du, jeg har da tænkt mig at fortsætte. Men du kan, men du kan godt lige arbejde noget med noget andet ved siden af. Ja, jeg har også liv ved siden af. Altså... Ja. Jeg har sgu knaldet rimelige damer i mit liv, så du ved, altså, sorry to say, <laughs> men, men... Er det altså, derfor, du ikke vil være helt dedikeret på OnlyFans at gå fulltid som, som Tobias? Jamen, altså, når jeg lige er færdig med det andet, jeg er gang i, så kan det være, at jeg det. Men altså, der er forskellige fokusgrupper. Jamen, det, det er men jo en ting, synes, så... Ramtiden kan byde på. Det er en fuldtidsdagen på OnlyFans. Det, det kan sagtens være. Ja. Det kommer man på, hvad korten lige er. Hvis vi lige går ind i det her med øh, andre sekskategorier og sådan noget, er det også måske nogle af nogle ting, jeg har haft i tankerne? Hvilke, tænker du? Øh, der findes jo 190 Gangbang! Eller... Ja, men alt sådan noget. Altså, vi snakker <laughs> fuldstændig med, med BDSM og alt sådan noget. Jamen, hvis, altså, hvis ja, muligheden jeg, BDSM, opspåret, er omspåret... Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Ja, BDSM og ikke SM. Jeg kan slet ikke udtryk de der udtryk derfor. <laughs> ja, eller, eller, er eller SM eller altså, SM, der findes jo så mange. Jeg tænker bare, har I overvejet i fremtiden, så vil vi lave det her. Fordi sådan, for, altså du selv siger, du har en klar idé om, hvor skal din OF hen? Mm. Hvor skal den hen? Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne udfordre mig selv. Altså, ja. og, og, og hele tiden gøre den mere altså, spændende. 100%. Mm. Det skal kun gå den vej. Det skal, det skal kun blive vildere. Det, det må ikke gå den anden vej. Altså, der skal Jeg tænker, altså, for at begge perspektivet, altså, man, man opbygger en platform, så når der kommer nye ind, så er der en masse variable forskellige ting. Men mm. det kan se jo ikke... Men jeg tror ikke, vi er, Altså, jeg har i hvert fald ikke... Tænkte, nu skal jeg lige ind i den her kategori ja. den her kategori altså du ved igen godt med måde. Og spontanitet. Vi altså, yeah, yeah. Det virker som om, i de mest spontane gutter. At, jeg tager en fod foran en anden. <laughs> det, det, <laughs> ja, jamen, det er ofte en rigtig måde at leve på. Og, og som gør. du også sagde, du, du gik jo så stærkt, så var der lige pludselig en anden en, der lige er til dig og laver en video og alt sådan noget. Det ja, ja, nu har jeg en aftale øh, lørdag også, ikke? Boom, boom. Men okay. altså, jeg bliver nødt til, please, hvordan, hvordan, hvordan, at Tobias, hvordan foregår det? Hvordan, jeg bliver, du bliver nødt til at tage mig ind i den her verden. Hvordan, <laughs> jeg gider ikke at... Fortæl mig Danmark, det bruger. Fortæl, hvordan du gør. Hun skriver til dig, og hey, jeg vil filmes imens og så ligger du det ud der, okay det ved jeg daglig også, 100%. Vi vil ikke snakke om det, men der er sindssygt mange piger der skriver Åh, det her det kunne jeg have, godt tænke mig at gøre men vi ved jo godt det er egentlig bare sex de vil jo ikke have det frem og sådan noget men, men, mm, men, mm. men hende på lørdag hun, hun laver det selv ja, Onlyfans. ja Men så du finder ofte OnlyFans creators altså. ja de finder også altså det ja. skal ikke for at lyde arrogant eller højrød men det men går du ud for at du får de samme beskeder som mig igen ja. jeg har lige nu der fokuserer jeg lidt rundt omkring mm. og, og gør det her ved siden af og så får man nogle beskeder ind, fordi vi automatisk har været fremme i medierne og sådan noget. Så bliver vi for, forbundet med OF. Altså her på det sidste har jeg fået 4-5 beskeder bare i går Hej Dan, øh, hvordan kommer man mere frem på Onlyfans? Hej Dan, du ved, hvordan sætter jeg min konto op? Som om man bliver en eller anden front. Hvordan sætter jeg min konto Ja, ja, ja men med alle de der spørgsmål, fordi vi mm. måske har floreret så meget. Ja, ja, men altså, er jo... Ja, ja men, så bliver man nærmest en eller anden frontfigur for, og nu, jeg ved det hele, men det gør jeg sgu da ikke. Altså, altså, det var, men det er jo derfor, jeg bliver så, jeg så overrasket over, at jeg så casual og så spontan omkring det, fordi man tænker, nu er jeg så store på den her platform, at, at det er vildt, men det er bare så spontant. Altså, der er, ikke, der er ikke mere sådan. Har, men du har du en på lørdag. Ja, så altså, rimelig, rimelig struktur i forhold til det. Altså, ja. men det er i forhold til mig selv. Det er, også, fordi du... det er ikke fordi man ikke kan være professionel og, og gøre som Daniel gør. Jeg tror bare vi gør på to forskellige måder. Det er jo det. Men du er også fuldtid og Jo. Det er jo også det der er forskellen. Ja, ja, ligesom. Altså, Daniel har måske heller ikke tiden til det til at planlægge. Jo det. igen, at man har altid tid til det. Man prioriterer det bare ikke, at man altså, ja. jeg har også mange andre ting jo. Men du fortæller dig selv at lære. Ja, ja, nej, nej. Er I færdige? <laughs> ja, nej, nej, nej. Ja, det jeg, ja. <laughs> er færdige? Lidt uvenner tror jeg. Er I Hvorfor blev du udvendt nu? Jamen fordi, øh, hvordan skal jeg forklare det? Jeg fik en sur besked fra hende, at hvorfor jeg nævnte hendes navn i radioen, så er bare sådan, skal vi virkelig... Nå, er du var ind hos Ja, ja, altså det var ikke... Altså, jeg sagde også, at det er en, der har flere gange, og alt respekt til Milane, der er slet ikke noget ondt der. Men altså, vi har jo haft, vi har, vi har gået igennem det 100 gange før, altså... Det har jo ikke været nogen ond mening, jo. Nej, nej, det følte jeg heller ikke, det var. Der, det var der overhovedet der, heller du, ikke, jo. Der, der, der, altså, det nogle jeg sagde også, jeg, jeg at vi har jo både tjekket hinanden på OF, vi har en anden på Instagram, det er jo ikke, fordi det er nogen hemmelighed. Så mm. jeg var sådan lidt uforståen over for det, og ja. Ja, okay. Men der, der, så, der er nogle piger, der ikke vil have deres, deres navn uden når man laver OnlyFans. Er der også noget, det der med, at, at, at, at man ikke ser ansigtet, måske? Det var det med min sidste. Nå, okay. Der så man ikke ansigtet? Mm -hmm. Okay. Og det skal du selvfølgelig også klippe ud og arbejde med bagefter. Ja, så er det jo mig som... Øh kameramand der skal så og det skal man også sørge for når man har sex, det der med oh nej jeg skal heller ikke jeg må heller ikke filme hendes ansigt og det det var også sådan det er også svært altså det der med at jeg samtidig skulle nyde at have sex, men samtidig skulle filme og jeg må heller ikke filme hendes ansigt og så har hun også lige en tætvejen her man ikke må se ikke så så så det, så... Okay, ja. så det kan godt tænke over det man. ja er ja, det skal man altså jeg, jeg tænker meget over sådan men i øh, fremtiden kunne det bringe på mere øh, sådan noget professionalisme altså som kunne du godt overveje at få en kameramand Tobias, til at være med til at, at hjælpe dig med de her ting ja 100% det gør jeg fandme godt. Ja, ja helt, helt, sikkert. helt sikkert. Skulle du sådan være en mand eller en kvinde? En mand. En mand, der skulle ja. gøre det? Ja. Okay. Hvad med dig, Daniel? <laughs> det kunne jeg <laughs> da <det er>, <laughs> sikkert godt, hvis vi, hvis vi eksperimenterer en eller anden dag jo. Men. Kommer man an på at gå med nogen, eller gør man ikke? det det. er det. Jeg tror, man føler sig mere tryg med en mand. Eller jeg gør jeg i hvert fald. Jeg, jeg vil føle, at jeg skulle præstere mere, hvis det er en kvinde, hvor jeg, manden kan bedre relatere til, hvad det er, jeg går igennem. Mm. Og kender også vinklerne og sådan noget, og kan se, okay, nu er jeg ved at være træt. Det store eller lidt det ikke. Nu er jeg heller. Nu må jeg lige være standby så... og gøre det. Du går godt med hende, ikke? Ja, ja. <laughs> ja men, det, det, det ville være fuldstændig sindssygt, ja, sindssygt. med sindssygt. Jeg er kamera bror. bro. Jeg er kamera er <laughs> mand. <laughs> bare der, du til at filme dig selv. Åh, oh, shit, det er mig. Yes. <laughs> så finder du ud af, hvem mand Okay, så der er noget mere professionalisme, og du vil bare gå hen og muligvis... Du har ikke taget beslutningen endnu. At kunne... Men det er fordi, jeg er meget sådan... Du, jeg tager en fod foran den anden, og hvis det ligger i korten, og... Altså, der er mange ting, der varierer i mit liv hele tiden. Så gør jeg det, så gør jeg det, så gør jeg det. Så hvis jeg lige beslutter mig for, nu er jeg her i mit liv, nu går jeg all ind på det. det. Det er vildt. Du, jeg tror, du er det mest spontane menneske, jeg nogensinde har mødt. Altså, ikke? du, du snakker til en mand, der tog til mig og to dage efter, ikke? Altså, <laughs> altså ja, det er også rigtigt. Det, det er nok, nok sammen, kan det du ud de. de. Det er også spontan. Man har en plan for lørdag, for eksempel, allerede. Ja. Altså, det er vildt. Jamen, jeg har planer for alt muligt for de næste 14 dage. Og det er bare... Ik ikke, at det ikke at de kan ændres over jeg okay, sgu ikke? Bliver du trådt af at have sex? Sæt, se, nej. <laughs> Ej, det skal da, okay. Det oh, var altså, bare jeg synes, er det... ikke bare trådt af at være sammen med alle de damer. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, hvordan jeg skulle formulere <laughs> der, <laughs> ja, det. Det Jeg en helt Ja, men man kunne bare godt... Altså, når du har alle de her planlagt og sådan noget... Altså, jeg, jeg ved bare med den der altså, præstationsting. Mm. Jeg tror, jeg vil have svært ved at gøre det på kamera og lade andre folk se det. Jeg tror, man vender sig til det. Det der det samme der vi filmede der med Paradise i jo ja, ja, ja. ikke? Altså igen der var sådan hvad fanden går man her? De sidst sidste så sad parsamonierne bare i Ja, ja, lige præcis. Så man man og vinder. Så så vidste de, hvad skulle være. Ja, ja, og og så tingene. føler man det er meget naturligt ting i kroppen lige når der er noget nyt, du også går den lidt i panik. Men du men du kun under lanerne dannede, ikke? Nej. Nej. Jeg knælede jeg knælede fra anden gang og det det der er ikke nogen der ved, for det blev slet ikke vist. Det var så kun ah, med lanen. Nej, ah, nej. Det er jo derfor det ikke blev vist. Ja, ja, men han Jeg gjorde det også udenfor lanen, hvor der kom en sådan kæmpe bassin. Gjorde du det? Ja, ja. Lige Nå, mit du du slet ikke vist. Men der sad jo også 20 mennesker nede i det der kamerarum og kiggede. så, så yeah, og du er klar, bror. Ja, fanden altså. Så i, man kan jo næsten sige, at Paradise Hotel har gjort, altså forberedt det jer for jeres Du er støbeskine. Du er støbeskine. Det er jo vildt, altså. Fordi, ja, tak til Paradise for det. Ja, tak. <laughs> Nemlig får du superskrivet Paradise. Ja, det ikke nævne vores navn? Nej, Paradise Hotel det de lige nu ja. Det er meget blevet det er blevet helt anderledes hvis jeg set det i hvert fald. Nej jeg, jeg har ikke set det. Nej det har jeg ikke. ikke. Men mere. jeg har hørt om det. Ja. Ser slet ikke mere. Nej. Ah altså. ikke det der Paradise Nå, hvert No, vi har faktisk ikke så meget tid tilbage, så jeg vil faktisk bare gerne sige uh, tusind tak fordi I kom. Det var uh, en fornøjelse lige at få et insight i OnlyFans verdenen som uh, jeg ja, desværre ikke er en del af. Men jeg lover, at... Det er del det. Jeg bliver jo nødt til, for fanden, at lave noget research. Yeah, yeah. Altså, så kan vi stå og snakke om. Det er sgu egentlig meget flot, ikke? Så, altså, det, det bliver, altså, jeg bliver nødt til det på et eller andet tidspunkt. Men uh, tusind tak, fordi I kom fremragende. Og uh, vi ses jo nok en anden gang. Det gør vi, ja, det, gør vi det, det håber jeg.